S minden szavamban százszor látom orcád, Bós Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, Ahol a fák, mint holt igék, Ős szók, a szemhatárról századok ködéből Még derengő nádasok. Gyepüs vápákon elhult katonák, sti bíbicek, bölények, battonyák,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 Sti mellérendelt rendelt kurta mondatok, Mint paprika, ha vereslőn Lóg az ereszről. Ragok, szegények szúrtos csecsemői, Kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És ebetük serege, Fekete mezőn zsellérek koldus menete, Sti kongó-bongó helyhatározók, Kukoricásban jó irányt hozók,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 s ki kifog a -e törzsöd lombal hajtani. Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő, és a jövendő. Magyar nyelv, sarjat, és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret. Közös jövő,